відміна цього типу заступлена найчастіше в середній полосі, що безпосередньо злучається з альпійсько-судецькими краями. Найбільше заступлений цей тип у південній полосі. Загалом представники цього расового типу займають одну п'яту частину населення в середній полосі. Волк слідом за Амі, Намі, як це згадувалося вище, об'єднану українців разом з південними слов'янами, сербами, хорватами, та чехами і словаками в одну расову динарську групу, темнооких і темноволосних брахіцефалів високого зросту. Далі дослідники матицка та інші виділили чехів і словаків з цієї групи і зарахували їх до альпійського расового типу. Темний, круглоголовий, малого зросту. Продовжуючи розвивати цю думку, російський вчений-антрополог Чебурковський у свою чергу відніс українців також до Альпійської раси. Проти цього твердження повстав однак Матюшенко. У згадуваній уже статті Антропологічні ознаки українського народу 1930 рік, Матюшенко писав: треба зазначити, що це твердження. Не погоджується з даними самого Чопурковського, бо він в багатьох працях підкреслює, крім брахіцефалії та темного забарвлення, високий зріст українців, порівнянні з росіянами і білорусами, тоді ж як альпійська раса характеризується малим зростом. Але, продовжує автор, елементів альпійського типу серед нашого населення є чимало і тому думка Чепурковського почасти вірна, а посередньо вона дає підтримку погляду, висловленому Раковським та Руденком, про динарсько-альпійський характер українців. Раковський і Руденко зайняли таким чином передню лінію між поглядами Волка Амі з одного боку та Чепурковського з другого. Вони сполучили обидва ці погляди, і відповідно до цього висунули тезу про своєрідний Альпоадріатицький тип, як власне український, оба антропологічні типи Адріатицький і Альпійський, так дуже злучені численними прихідними постатями, що, пишуть загадані дослідники, можемо тут злучити їх в один спільний Альпоадріатицький антропологічний тип. Це є, власне, той тип, який покійний наш учитель назвав українським типом, який кожному антропологові, що має нагоду зустрічатися з українським народом, відразу кидається у вічі. Отже, за характеристикою Раковського Руденка, український тип є не чисто динарський, змішаний, альпо Адріатицький Саме відносно до цього вони пишуть, після зв'язі між обома згаданими типами і особливої мішини, характер обох згаданих типів дозволяє нам злучити оба згадані типи в один спільний український тип, динарного, як каже, геддон характеру, що пересічно виносить 66,5% цілого населення. Вовк говорив про динарців, Раковський, Руденко, в відміну від нього кажуть про динаридів. На тій основі, зазначують останні, дається удержати погляд нашого великого вчителя Федора Вовка в такому дещо зміненому вигляді. Український нарід є особливою відміною динаридів альпо адріатицького характеру, яку можна назвати осібним українським антропологічним типом. Щодо інших расових типів, то пересічний відсоток цих типів Раковський руденко визначають як незначний. А саме східноєвропейського темного доліхоцефального малого типу до 2%, східноєвропейського ясного доліхоцефального – малого до 1% разом цього типу 3% північної європейського або нордійського ясного долікоцефального